Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Udran atau Nudra Untuk menolak alasan-alasan Atau memberi peringatan Innama tu'aduna lawaqi'ah Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu Pasti terjadi Fa'idhan nujum tumisat Maka apabila bintang-bintang dihapuskan Wa'idha assama'u kurijat dan apabila langit terbelah. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Dan apabila Rasul-Rasul telah ditetapkan waktunya. Niscaya dikatakan kepada mereka. Sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu. Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam nuhlikil awwalin Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran alam nakhluqukum mimma'in mahin bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina mani taj'alnahu fi qararin makin kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh rahim Sampai waktu yang ditentukan Lalu kami tentukan bentuknya Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan Celakalah pada hari itu Bagi mereka yang mendustakan kebenaran Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Wailun yawmaitin lilmukazzibin Telah kalah pada hari itu Bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Intaliquu ila maa kuntum bihi tukazzibun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 Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Fasli wal Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Innal Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakan kepada mereka Makan dan minumlah dengan rasa nikmat Sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya. Kamu orang-orang durhaka. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Rukuklah. Mereka tidak mau ruku. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. فَبِأَيِّي حَدِيْهٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.